Poveste cu trei frați și un căpcăun. Erau odată trei frați: Ivon, Nicol și Jacques, două fetițe și un băiat. Și ei erau foarte neastâmpărați. făceau mereu tot felul de pozne, dar mama lor îi ierta de fiecare dată. Și știți de ce? Pentru că se pricepeau de minune să-și ceară scuze și să spună că nu mai fac niciodată prostiuțele pe care le făcuseră. Aveau dreptate, nu mai repetau năzbâtiile cele vechi, dar făceau mereu alte trăsnăi. Într-o zi au plecat cu voia mamei să se plimbe pe strada principală. Mama le-a tras ca de fiecare dată atenția. Să nu cumva să intrați în pădurea care începe la capătul străzii, copii. Acolo l-ați putea întâlni pe căpcăunul care nu se sfiește să mănânce copii, ori de câte ori găsește prin pădurea cea întunecoasă, da? Întâi și întâi obișnuiește să-i ducă pe micuții rătăciți prin împărția lui în peștera dintre stânci în care locuiește. Acolo îi frige pe jăratec și îi mănâncă. Promite să nu în pădure! Așa. Au răspuns într-un glas cei trei copii și-au pornit vesel pe strada mare. Când au ajuns la marginea pădurii, s-au gândit că nu o să fie foc dacă intră un piculeț în pădure, să se înfrupte cu fragii și smeura care se zreau de la distanță. S-au apucat să mănânce frăguțe parfumate și tot cu ei bau o smeură, bau o fragă, S-au trezit în adâncul pădurii Și atunci și-au dat seama că era un primejdie Și s-au întors pe cărara pe care veniseră Dar, în mai cum le spusese mama Drept în fața lor, a apărut ca din senin căpcăunul Era cât un munte de înalt cu trupul îmbrăcat în rugi, poș de mure și frunze de brusture, iar într-o mână avea o măciucă făcută dintr-un fag întreg. Nicol și Jacques au zbuguit-o imediat înapoi pe care are spre casă, dar Ivon, mai mică, a rămas tremurând ca varga în fața căpcăunului. Acesta, a cu o voce ca de tunet Nici nu știi ce mult îmi place să mănânc băieței și fetițe la frigare Din păcate cei doi ai te-au luat-o la Iar eu n-am de gând să mă obosesc să-i prind Mă voi ospăta cu tine, fetiță a zis unul și-a cuprins-o pe Ivon în palma lui imensă de parcă ar fi fost o biată frunzuliță fără nicio greutate. Ivon a închis ochii cu groază iar când i-a deschis se afla în peștera dintre stânci despre care-i spusese mama. Căpcăunul o așezase ușurel pe masa lui din cremene ca acum o privea cu multă curiozitate. Uite ce este, fetițon. Pe înainte de a te munca, vreau să spun că frații tăi s-au purtat urzât, fugind și lăsându-te singur în fața mea. I-a spus Căpcăunul Ivon Fetița, uitând de spaimă, le-a luat imediat apărarea fraților ei Domnule Căpcăun, mm. da, ce puteau face frățiorii mei? Au rupt-o la pentru a se salva și să nu-ți fie cu supărare Mie îmi pare bine că au scăpat și s-au întors acasă la noastră da, da, Meritau să-i mănânc, pentru că nici ei, nici tu nu v a ascultat, mama? Nu sunt eu rău de pagă, Vă mulțumesc cu puțin. O să te mănânc pe tine la cină. Domnule că eu sunt destul de ascultătoare și de bune de felul meu. Nu-mi fine să cred că ai putea fi atât de grut și de neîndurător încât să mă mă <laughs> Îmi plac mult copiii, fiți pejratic, am mai spus. Nu văd niciun motiv pentru a renunța la o cină gustoasă A, înțeleg ce spui domnule Căpcăun, dar eu nu ți-am făcut niciun rău Nu te am vorbit urât și nici măcar nu am fugit din fața dumii tale mm. Îmi place fetița asta, e atât de drăguță și de politicoasă Da, da, fetițo, continuă. Ce spuneai? Spuneam că dacă nu ți-e cu supărare, domnule Căpcăun, cred că nu ți-aș ajunge nici pentru o măsea. Atât de mică sunt, atunci de ce îi face o cruzime pe care eu nu o merit? Mm -hmm. Dar ce rost ar avea să mă mănânci? Mm -hmm. E destul de înțeleaptă pentru cât de micuță este. Aia o oarecare dreptate, dar ce să facă? Îmi place la nebunie să mănânc copii ascultător. Dar eu sunt de multe ori foarte ascultătoare și mai e o problemă. Sunt în puterea ta ce drept, dar o să mă pierd cu totul în cratița în care probabil este pe măsura ta. Bun. Adică e și iar eu sunt prea mică. Zău, domnule Căpcăun, nu să te cu mine. Bun. Nu o să te punam gratis, o să te pregătesc la frigare! Voi ai gusturi mai frumoase? Da, la... păi, păi, dacă e așa domnule Capcaun, cu mine o să te cam păcălești. Eu nu am gust, toată lumea de la mine, dacă acasă spune că nu am niciun pic de gust și că am carnea prea tare, pentru că sunt atât de slabă. Ai putea să-ți fi dinții în carnea mea! <laughs> Nu cred o vorbuliță din tot ce mi spui, dar află că nu o să te mănânc, fetițo. <coughs> nu ai un fel de vorbi atât de dulce încât aș tot sta să Nu o să mă mănânci? Atunci vrei să-ți cânt ceva drăguț? Vrei? Azi vrea, iuala. S-a făcut târziu și e cazul să te întorci acasă de vreme ce tot nu te mai mâncă la în seara asta. Dar înainte de a pleca, spune-ne. Te rog. tu nu te tem deloc de la mine? Nu, nu, adică nu vrea, domnule Capăn, și știi de ce? Oric de la și de mâncăcios, ar fi cineva. Dacă are un suflet bun, hey, da, o inimă simțitoare, da, nu, nu poate hai. să fie neîndurător, ci drăguț și simpatic, hey, da. așa cum ești dumneata <laughs> cu mine. <laughs> ce -mi mai plac vorbile tale, copilă? Acum, hai, hai, fugi, fugi, fugi acasă la tine și el. ia minte. Ferește-te, ferește-te de pădurea asta, că dacă mă apucă foamea, nu uiți că te cunosc și te nu Crede-mă, chiar te mănânc. O, mulțumesc, domnule Căpcămâni. N-o să uit niciodată bunătatea dumii tale față de mine. I-a spus Ivon în vreme ce Căpcăunul dădea la o parte stânca de la ieșirea din peșteră. E, cred că nu mai este cazul să vă spun cât de bucuroși au fost toți ai casei de întoarcerea lui Bon vie nevătămată și fără nicio zgârietură Desigur vă închipuiți și singuri că de atunci încolo Toți cei trei frați nu s-au mai aventurat niciodată prin pădurea Locuită de capcăunul care avea faima de a servi la cină de vreun copil Ați ascultat poveste cu trei frați și un căpcăun. Poveste franceză. În distribuție, Sorin Gheorghiu, Ruxandra Sireteanu, Anne Marie Ziegler, Ioana Chelaru Christian Jakob